лагідніших форм. Після всіх описаних уже церемоній відбувається ще одна, а саме частування медом молодих та всіх присутніх. Дружко ставить дерев'яну миску з медом, ріже паляницю або пиріг на тоненькі скибочки та маже їх медом. Скибочки він настромлює на ніж, і частує спершу сам себе, а потім по черзі, подаючи увесь час скибочки з ножа, молодого, молоду, їхніх батьків і нарешті всіх присутніх. І всі мусять брати ці скибочки ротом просто з ножа. Іноді, частуючи молодого, дружко відводить ножа назад і з'їдає скибочку сам. Жарт цей він робить тричі повторюється також з молодою, але частуючи інших, цього жарту не робить. Коли всіх уже почастовано медом, молода виходить із-за столу, бере чорну курку та вішає їй на шию пучки калини. Потім вона передає курку дружкові, але не до рук йому, а у полу його одежі. Крім курки, Дружку дістає ще пироги, що їх спекли того самого дня, і спекла сама молода. Їх мастять маслом, та за кінці зв'язують по два вовняною ниткою. Звуть їх «стуліні», тобто «притулені один до одного». Ну, явна річ, що про горілку також не забувають. Її дають у пляшці, заткнутій калиною та колосками – перев'язаними червоною биндою. Іноді подають ще цілу печену курку. А в Західній Україні замість звичайних пирогів – вареники з сиром, що їх також зв'язують по два червоною ниткою. Забравши все вище зазначене, дружку та молоді сідають на віз та їдуть до матері молодої запросити її та цілу родину до хати молодих. Це і є те, що звуть перезвою, а в Східній Україні – пропоєм. Іноді всі присутні беруть участь у цій делегації, в супроводі музиків та співів, та йдуть до хати молодої, несучи перед собою червоний весільний прапор. А в хаті молодої – приймають делегацію з великою честю. Садовлять за стіл. Дружко або сам молодий виймає пляшку з горілкою, вкидає у чарку три ягоди калини, наливає горілки та частує з цієї чарки батька і матір молодої. Братів та сестер молодої він частує з чарок, до яких він кладе по дві ягоди калини – а частуючи решту родини, він кладе тільки по одній ягоді. Потім молодий бере тещу під праву руку і урочисто веде її до своєї хати в супроводі цілого роду. Приданки увесь час співають відповідних пісень. Одна з цих пісень дуже точно зазначує, що зять іде рука в руку своєю тещою тому, що з її дочкою він спить. Повіт. У приході корниці на Сідлеччині та у гуцулів у Галичині саме тоді переносять придане молодої до хати її чоловіка. Це випадки цілком виняткові, бо придане молодої, як ми це вже зазначили, має посилатися тоді, як молода від'їжджає з батьківської хати. А Вже на початку цієї праці, коментуючи літописний текст, ми зазначили, що вираз іпатовського тексту «те, що дають за неї», замінений у Лаврентовській редакції словами «те, що дають для неї». Не говорить про придане, але що цей вираз треба розуміти як плату, що її жених має платити за дівчину. Наведені в нас вище два факти ніяким способом не можуть підірвати нашого твердження, яке тепер нам здається цілком справедливим.